Цього разу мій сон настав без щиткого початку Відзначилася сутичка Не то в грі, не то в побоїщі Котрість ніби юрма А з ними моя дочка і Джесіка Але також і не вони собою Наблизилися і я відчуваю Там, де стояли мої підкришені зуби І досадувало відчуття прикрої незручності Враз сіпнувся біль При калічному зрушенні Були ті зуби на нижньому щелепі справа поряд із чербиною мацає їх а немає на своєму місці Я тягну їх і вправляю назад Вони слухаються Роблю більші зусилля вернути коренями, І здається успішно Тоді ж пригадую теорію Де читав Скоро будуть коренями врощувати Навіть штучні зуби на властиві місця Вже я радію Але зуби раптом повзковзнулися І немає їх Декілька разів я так діяв Аж зрештою зуби вискакують із пальців І стають глибоко поперек рота Хочу роздивитись, як їх можна взяти, бо не дістаю пальцями. Кричу, що принесли дзеркало. Хтось підходить і, подивившися в рот, каже не видно нічого. Я теж відчуваю це сам, немає в роті. Я ковтнув. За мене хтось тривожиться, але сам я заспокоїв, кажучи, а раніше я невшкодно ковтав гірші предмети. Коли спитано, які. Пробую згадати і не можу ніяк, хоч знаю, справді, я гостріші речі ковтав, те, які. Страшенно силюся пригадати і не можу. І від того прокидаюся. Паршивий сон. Вражаюча примарність, потерши пучкою ліве вухо, роздумується діловод. Вражаюча до чого? Суддя подав суперечну пригадку. Якраз в останню мить я запевняю когось про нешкідливість, а сам відчуваю муку, від сумніву, що, можливо, тепер станеться нещастя З нами віддаються психічні тіні від глибоких вражень дня Теоретизує прокурор Вони криві й безладні, однак часом виразно повторюють основний мотив Відгасаючи в своєму ритмі А лист? Цікаво Він потім Я хочу спершу дослухати вашу окрему думку у подробицях про сновиддя Можу про сновиддя взагалі Згодившись, прокурор трохи помовчав. Гадаю, неприпинимо творяться в душі образи, почуття, вольові імпульси, інтуїтивні відрухи. З чого? З простішої сировини, подібно як для життя тіла, споживаємо овочі, хліб, молоко. Невичерпний запас виробничого матеріалу та її душевна глибина. Його забирає у свою індустрію творча пара особистість, укорінена в нашій істоті, як надзвичайно для неї прикметна. Можна сказати, своєю перманентною непогасимістю виявляє високу гідність людини, як рідко котра інша особливість для вічного днювання в посмертності. Через сновидіння діє її творча механіка своєю паросвідомістю, потрібною для акції і чинної почасти незалежно від свідомості, іноді як суперниця, хоч призначено служити їй. Суддя склав руки на столі з виявом терпеливої уважності. Слухаю далі. Висвітлюється оригінально. І хто ж зверхник? Відповім просто. Почавши так, прокурор повторно зробив паузу для значності. Ми силою регулярної свідомості поволі опановуємо стихійну глибину з багатствами сировини, встановлюючи стабільну систему і в цьому найсправжніший поступ. Ви поручилися найсправжніший? Чи приподібнено до автоматики? «Я ладен поручитися, ваша честь. Згадаймо, святі виробили здібність володіти своїми почуттями і стримуватися від гріхів. Взірець самоконтролю. В такій владі ключі можна сказати для всякого проводу на землі, хоч в різних формах. Який взірець? то образ зверх людини, посудив комісар. Я не можу повірити. Не до землі ваші ключі». Святі не контролювали душевного життя вашим схематичним, непорушним способом. Були б комп'ютери, а не праведники. Ні, за небагатьма винятками вони безперервну навалу новонахідної гріховності навіть після своїх поразок перемагали через безнастанну дію в них Духа Святого, часом страшенної боротьбою внутрі свого духовного світу. То тільки виключно з допомогою небесної сили – Через свою віру в Христа і молитву перемагали. Без того часто терпіли невдачу і деколи навіть гинули в падіннях. Незрідка серед пустоти снів ставали їм візії,